Doctor Jivago, pista 12 5. În ajunul plecărilor s-a iscat furtună. Norcenușii, vălătucii de zăpadă zburau sus pe cer, veneau înapoi pe pământ ca un vârtej alb și goneau peste depărtarea întunecată a străzii, înveșmântându-o în alb. Toate bagajele fuseseră împachetate. Apartamentul cu ceea ce mai rămăsese în el urma să fie lăsat în grija unei familii de oameni mai în vârstă. Un fost vânzător și soția acestuia, niște cunoștințe ale egorovnei care locuiau la Moscova și care în iana de dinainte o ajutaseră pe Tonya să schimbe mobilă și haine pe cartofi și lemne de foc. În marchel nu se putea avea încredere. La postul de miliție pe care și-l alesese drept club politic, nu susținea chiar că vechii lui stăpâni au sub sângele, dar îi acuza în schimb că l-au ținut în ignoranță în toți acești ani și au ascuns în mod intenționat faptul că oamenii se trag din maimuțe. Tonia îi conduse pe cei doi bătrâni prin casă pentru un ultim tur, potrivind chei în lacăte, deschizând și închizând sertare și bufete și gândindu-se la instrucțiuni de ultim moment. Scaunele și mesele fusese rămpinse la perete, perdele date jos și în colț era un morman de boccele. Camerele goale, despăiate de confortul lor de iarnă, ferestrele goale prin care privea furtuna de afară, le aminteau fiecăruia dintre ei necazurile prin care trecuseră. Iurii se gândea la moartea mamei lui, Tonia și Alexandra Alexandrovici, la moartea și înmormântarea Anei. Aveau sentimentul greșit cum avea să se vadă mai târziu, că este ultima lor noapte din acea casă, că n-au să o mai vadă niciodată, dar, cu toate acestea, ca să nu se mâhnească unul pe altul, nu vorbeau despre presimțirile lor. Erau triști și se luptau cu lacrimile, ori de câte ori se gândeau la viața lor, petrecută sub aceste acoperiși. Cu toate acestea, Tonia se selea din răsputeri să salveze aparențele, purtând o conversație nesfârșită cu soția celui ce urma să aibă grijă de casă. În mintea ei, exagera serviciile pe care le făceau cei doi și, neliniștită, ca nu cumva să pară nerecunoscătoare, își cerea mereu scuze, se ducea în camera de alături și revenea cu cadouri pentru femeie. Bluze, materiale de bumbac și mătase imprimată. Toate materialele erau de culoare deschisă, iar strada, așa cum se vedea ea pe ferestrele goale în acea seară de rămas bun, era la fel de întunecată cu caroiajul ei de cărămiți și petele de zăpadă. 6. Părăsiră casa în zori. Ceilalți locatari dormeau, dar una dintre Chiriașe, Zevorotchina, era o adeptă incurabilă a organizării evenimentelor sociale și îi trezi pe toți strigând. Atențiune, atențiune, tovarăși, repede! Veniți și spuneți la revedere urmașilor familiei Gromeco. Venirea cu toții buluc la ușa din dos, ușa din față era bătută în scânduri și acum, și se așezară în semicerc, ca și când ar fi vrut să facă o fotografie. Căscau, tremurau și dârdăiau în hainele jerpelite pe care și le aruncaseră pe umeri și tropăiau în puslari uriași pe care îngrabă și trăseseră pe piciorul gol. Marcăl reușise deja să se îmbete cu o licoare pentru sinucigaș, de care făcuse rost chiar și în aceste zile de secetă. Și atârna ca un cadavru peste balustrada uzată a scării, ce amenința să se prăbușească sub greutatea lui. Dorea să ducă bagajele la gară și se simți foarte ofensat când oferta îi fu refuzată. În cele din urmă scăpară de el și ieșiră în stradă. Încă mai dăinuia întunericul. Vântul se oprise, zăpada se așezase mai groasă decât în noaptea trecută. Fulgi mari, pufoși, se lăsau și în jos, ezitând parcă unde să se așeze. Pe arba mai multă lumină, aici zăpada cădea ca o cortină pe lățimea străzii, coborând omul și încurcându-și ciucurii printre picioarele celor porniți la drum, astfel încât aceștia pierdură sentimentul că merg înainte, având senzația că nu fac decât să marcheze timpul, bătând pasul pe loc. Nu era nici țipenie de om pe străzi, în afară de ei, dar curând fură ajunși din urmă de o trăsură cu un căluț alb ca zăpada și un vizitiu care arăta de parcă ar fi fost înfășurat în aluat. Pentru o sumă fabuloasă, care valora mai puțin de o copeică în zilele acelea, îi duse la gară cu bagaje cu tot. Numai Iuri la cererea sa rămase să facă drumul pe jos. O găsi pe Tonia și pe tatăl ei, stând deja la una din cozile acelea nesfârșite, striviți între balustradele de lemn. Niușa și Sașa se plimbau pe afară și, din când în când, se mai uitau înăuntru ca să vadă dacă nu era timpul să se ducă la cei mari. Miroseau puternic ca gaz de lampă, cu care își unseseră din belșug gâtul și încheieturile de la mâini și de la picioare, ca mijloc de protecție împotriva păduchilor. Cozile ajungeau până în fața porților de la peron, dar, de fapt, pasagerii trebuiau să se urce în tren cam la o jumătate bună de kilometru mai jos pe linie. Nu erau destui măturători și gara era murdară. Cărările din fața peruanelor nu puteau fi folosite din cauza murdăriei și a gheții. Trenurile se opreau mult mai departe. Tonia îi făcut semn cu mâna lui Yuri și când acesta a fost destul de aproape, îi strigă unde să se ducă pentru ca să obțină ștampila pe permisul de călătorie. Arată-mi ce ți-au pus, îi zise ea când se întoarse. Îi întinse un teanc de hârtie peste balustrada de lemn astea pentru vagonul special, spuse un bărbat care stătea în spatele ei citind peste umăr. Bărbatul din fața ei fu mai explicit. Era unul dintre acei pedanții ai formalismului care în orice împrejurare știu instrucțiunile în vigoare și sunt în stare să le expună pe un ton impersonal și să le accepte fără întrebări. Ștampila aceasta, le explică el, vă dă dreptul să cereți locuri într-un vagon de clasă, adică într-un vagon de pasageri, dacă este vreunul în trenul respectiv. Toată coada intră imediat în vorbă. Ce să spun, vagon de pasageri, în zilele astea, dacă găsești un loc pe un tampon, trebuie să fii mulțumit. Nu-i ascultați, zise pedantul. Am să vă explic, este foarte simplu. Întrugât toate trenurile speciale au fost desfințate, este un singur tip de tren. Unul și același pentru toată lumea. Armată, pușcăria și vite, oameni, este unul singur. De ce să-l induci pe om în eroare? Se ntoarse el spre mulțime. Cuvintele nu costă nimic. Poți să spui ce vrei, dar trebuie să vorbești limpede ca omul să te înțeleagă. Ce să spun, ce mai explicație? strigă cineva. Mult l-ai mai lămurit, ca a primit pentru vagonul special. Mai întâi să te uiți la fața omului și după aia să începi să-i explici. Cum poate unul cu o mutră ca asta să se urce în vagonul special? Vagonul special este plin de marinari. Marinarul are ochiul antrenat și pușca în mână. Aruncă o privire și ce vede? Un membru al clasei abute, Mai rău. Doctor? Mic burghez? Îl scoate arma și la revedere. Nu se știe cât ar mai fi durat valul de simpatie trezit de cazul doctorului dacă mulțimea nu și-ar fi îndreptat atenția în altă parte. De mai mult timp, oamenii priveau curioși prin fereastra uriașă la liniile protejate de o copertină pe o distanță de câteva sute de metri. Ninsoarea se vedea că căzând numai dincolo de capătul copertinelor. Privită de atât de departe, părea aproape nemișcată, coborând spre pământ cu încetineala cu care se afundă în apă, firimiturile de pâine aruncate peștilor. În ultima jumătate de oră, niște siluete de oameni se plimbau în depărtare, în lungul liniei ferate, izolați sau în grup. La început fură luați drept feroviari, care își făceau serviciul de-a lungul liniei. Dar acum se strânsese un grup mare și din direcția spre care se îndreptau, ei, apăru un norișor de fum de locomotivă. deschide ușile ticăloșilor, începură să strige oamenii de la coadă. Mulțimea se învălmăși și se agita în fața ușilor, cei din spate, împingându-i pe cei din față. Ia uitați-vă ce se întâmplă. Ne-au încuiat aici și acolo câțiva nemernici au găsit o cale să ne păcălească pe noi, cei de la coadă. Deschideți nenorociților sau spargem ușa. Haideți, tovarăși, împingeți. Proștii, n-ar trebui să invidieze pe oamenii aceia, zise legalistul atot știutor. Ăia sunt pușcăriași, aduși pentru muncă forțată de la Petrograd. Au fost trimiși spre frontul de nord prin Vologda. Acum îi duc spre est. Nu călătoresc de bunăvoie, sunt sub escortea, or să se ape tranșee. 8. Erau de trei zile pe drum, dar nu se îndepărtaseră prea mult de Moscova. Vremea continua să fie rece. Dincolo de fereastră, șine, câmpuri, păduri. Acoperișurile caselor din sate, totul cufundat în zăpadă. Familia Jivago a avut norocul să-și găsească un colțișor pe rândul de cușete de sus, chiar lângă fereastra murdară, sub tavan și se instalară acolo cu toții. Tonia nu mai călătorise niciodată până atunci într-un vagon de marfă. Era foarte înalt de la pământ și avea uși glisante grele. Prima dată când se urcară în vagon, Iurii le urcase pe femei în brațe, dar după aceea învățară să se cațele singure. Vagonul îi părea Tony un grașt pe roți și se aștepta să se dezmembreze la primul macaz, Timp de trei zile fusese raruncați înainte și înapoi, într-o parte și în alta. După cum își schimba trenul viteza sau direcția, timp de trei zile, roțile țăcăniră monoton sub ei, ca niște bețișoare pe o tobă mecanică de jucărie, și erau încă întregi. Temerile ei se dovediră nefondate. Trenul avea 23 de vagoane. Familia Jivago era în vagonul 14. Când se oprea în gările satelor, numai capătul sau numai mijlocul sau coada aveau loc la peron. În față erau marinarii, de la mijloc de regulă pasagerii și pușcăriașii în ultimele opt vagoane de la coadă. Aceștia din urmă erau vreo 500, oameni de toate vârstele, condițiile și profesiile. Oferau o priveliște de neuitat, avocați inteligenți cu o aliură de oameni cu stare, agenți de bursă de la Petersburg. Alături de viziti, lustruitori de podele, băiași, vânzători tătari de haine vechi, nebuni scăpați din ospiciu, proprietari de magazine, călugări, toți amestecați la un loc cu clasele exploatatoare. Avocații și agenții de bursă ședeau în cămașe pe stivele de lemn, în jurul sobei de fier înroșite, istorisindu-le povești fără sfârșit celorlalți, glumind și râzând. Erau oameni cu relații, nu se simțeau îngrijorați. Aveau relații influente care trăgeau sporile pentru ei acasă și, în cel mai rău caz, ar fi putut să se răscumpere mai târziu. Ceilalți, cu cizme în picioare și caftane în cap sau cu picioarele goale și cămăși lungi purtate peste pantaloni, cu sau fără barbă, stăteau în ușile pe jumătate deschise ale vagonului neaerisit, ținându-se de margini sau de scândurile bătute în cuie peste uși și priveau absenți la țăranii și satele pe lângă care treceau și nu vorbeau cu nimeni. Ei nu aveau prieteni influenți, nu aveau ce să spere. Erau prea mulți pușcăriași pentru vagoanele care li se lepartizaseră și cei care nu mai avuseseră loc, fusese la așezați printre pasagerii liberi, inclusiv în vagonul 14. De câte ori se oprea trenul? Donia se ridica în capul oaselor cu grijă ca să nu se lovească cu capul de plafon și se uita în jos prin crăpătura ușii să vadă dacă merita să coboare. Aceasta depindea de mărimea gării, de durata probabilă a șederii și de perspectiva unui schimb avantajos de produse. Așa se întâmplă și de astă dată. Trenul își reduse viteza și o trezi din moțăială. Numărul mare de joncțiuni de linii și macaze peste care treceau, sugera că e vorba de o gară mai mare și de o oprire ceva mai lungă. Se frecă la ochi, își așeză părul și, după ce scotoci în fundul unei boccele, scoase un ștergar brodat cu hamur de cal, roți, siluete țărănești de tineri și copii. Iuri, care se trezise și el din somn, o ajută să coboare de pe cușetă. Cabine de semnalizare și stâlpi cu semafoare treceau prin fața ușii, urmați de copaci care întindeau ospitalieri spre tren albe, ștergare de zăpadă. Cu mult înainte de a se opri, marinarii săriră în zăpada neatinsă și alergară după colțul gării, unde, de regulă, stăteau și vânzând în mod ilegal alimente. Uniformele negre ale marinarilor, cu pantalonii largi la manșete și panglicile care le fruturau în urma beretelor, Creau impresia că se deplasează cu o viteză nesăbuită și îi făceau pe ceilalți să se dea la o parte ca din calea unor schiori sau patinatori aflați în cursă. Dincolo de colți, fete și femei din satele din apropiere, ascunzându-se una în spatele celeilalte, emoționate de parcă urma să li se ghicească viitorul, stăteau într-un singur șir la adăpostul zidului gării și vindeau castraveți, Brânză de vaci, rasol de vită și clătite de secară, învelite în cuverturi matasate ca să rămână calde și gustoase. Înfășurate în șaluri strânse pe sub de oaie, femeile roșeau la glumele marinarilor. În același timp, le era frică de ei, pentru că marinarii erau cei ce formau unitățile organizate pentru a combate specula și piața liberă, care era interzisă. Dar fură salvate curând din stânjenea lor, când trenul se opri și pasagerii civili se alăturară mulțimii. Târgul mergea strună. Tony a pornit de-a lungul șirului, inspectând mărfurile, cu ștergarul aruncat peste umăr, ca și când ar fi avut numai intenția să meargă să se spele în zăpadă, în spatele gării. Mai multe femei strigară după ea. Ei, ce ceri pentru ștergarul ăla?" Dar ea aș continua drumul însoțită de Iurii. La capătul rândului era o femeie cu un șal negru cu modele roșii. Văzut ștergarul brodat și ochii i se aprinseră. Privind cu grijă în jur, se apropie de Tonia și descoperindu-și marfa, își șoptire pe zid. te aici, poți să jur că n-ai mai văzut așa ceva de multă vreme. Îți place? Nu sta prea mult pe gânduri că se duce. Vrei să-mi dai ștergarul pentru jumătate din el? Tonia nu înțelese ultimele cuvinte. Ce vrei să spui, draga mea? Femeia voia să spună jumătate de iepure, prăjit întreg din cap până în picioare și tăiat în două. Mil întinse. Eu îți spun, îți dau jumătate din el pentru ștergar. Ce te uiți așa? Nu e carne de câine. Bărbatul meu e vânător, e curat. Făcură schimbul. Fiecare credea că făcuse o afacere. Tonia se simțea aproape rușinată, ca și când ar fi înșelat-o pe țărancă, în timp ce aceasta, încântată de târgul făcut, își chemă o prietenă care terminase și ea Marfa și plecară împreună acasă, spre satul lor, cât timp drumul mai era bun și se pierdură în depărtare pe poteca troenită de zăpadă. În acel moment se produse o agitație în mulțime. O bătrână țipă. Hei tu, unde pleci? Unde sunt banii? Când mai plătit? Hoți nerușinat. Uitați-vă la el, porcul. Strigi la el și nici nu ca ta măcar să se întoarcă. Stai, stai, când îți spun, domnule, Tovarăș, Am fost jefuită. Stai, tălharule. Uitați-l, pleacă. Puneți mâna pe el." Care? Ăla, ăla, fără barbă care rânjește. Ăla cu o gaură în mânecă." Da, da, puneți mâna pe el, nemernicul." Ăla cu petic la cot." Da, da, le am fost jefuită." Ce se întâmplă aici?" Individul ăla de colo a cumpărat lapte și plăcintă și a umplut burta și a plecat fără să plătească. Așa zice bătrâna. Asta n-ar trebui să fie permis. De ce nu se duc după el? Să se ducă după el, e plin tot de curele și cartușiere. Pune el mâna pe tine. 10. Câțiva pușcăriași erau și în vagonul 14. Cu ei venise și pasnicul lor Voroniuc. Trei dintre ei stăteau deoparte. Aceștia erau Prohor Prituliev, fost casier la un magazin de vinuri al guvernului și chiar îi se spunea casierul, Vasea Brukin, un băiat de 16 ani, ucenic la un fierar, și Kostoet Amurski, un revoluționar cu părul argintiu, făcând parte din Partidul Cooperatist al Muncii, care trecuse prin toate sentințele penale ale vechiului regim și era acum pe cale să le descopere pe cele ale noului regim. și care habar n-aveau unul de altul în momentul când fusese răridicați, ajunseseră treptat să se cunoască bine. Descoperiră că Vasia și casierul erau din aceeași parte a țării, provincia Viatca, și că trenul va trece și prin districtul lor. Pritulief era din maluși. Avea părul tuns scurt, era ciupit de vărsat, bondoc și hidos. Tunica lui Cenușie, pătată de sudoare la sub braț, atârna pe el ca un corset fleșcăit de femeie. Ședea ore întreștecut ca o statuie, scărpinându-și gânditor negii de pe mâini, până începeau să sângereze și să supureze. Într-o cu o lună în urmă, se plimba pe Nevski, când se pomeni într-un baraj al miliții, la colțul cu lui Teinaia. A trebuit să prezinte documentele, și atunci se descoperi că deținea o cartelă de clasa a patra, ce se elibera celor care nu erau muncitori și cu care nici nu se putea cumpăra nimic. În consecință, fusese reținut, împreună cu mulți alții arestați din același motiv, și adus sub escortă la cazarmă. Grupul lui urma să fie trimis, ca și precedentul, să sa pe tranșee pe frontul din Arhangelsk, dar fusese abătut din drum și trimis spre răsărit prin Moscova. Nevasta lui Pituliev era la Luga, unde lucrase înainte de război. Aceasta auzise de necazul lui, dintr-o sursă de mână a doua și crezând că merge spre nord, se repezise la Vologda, punctul de joncțiune pentru Arhangelsk, în căutarea lui, cu gând să încerce să obțină eliberarea lui. Dar unitatea nu trecu pe acolo, și așa că femeia mai bine ar fi stat acasă. Nu mai ști ei unde se găsește în zilele acelea. La Petersburg, unde fusese transferat la începutul războiului, Cituliev trăise cu o anume pe la Ghia Tiagunova. În momentul în care fusese arestat, fusese la, la plimbare, și tocmai se despărțiseră ea ca să meargă acasă, și el ca să se ducă la o întâlnire în altă parte. Privind în urmă pe strada Liteinaia, o văzut din spate cum dispare în mulțime. Era o femeie durdulie din clasa de mișloc, cu statură impozantă, mâini frumoase și părdes, pe care îl purtea pieptănat într-o coadă și l-arunca din când în când peste umăr, suspinând. Această pelaghia se afla acum în vagon, pentru că hotărâse de bunăvoie să-l însoțească. Era greu de înțeles ce le atrăgea pe femei la un om atât de stupid și urât, dar e sigur că se țineau scai de el. Într-un alt vagon ceva mai în față, mai era o prietenă a lui, Ogrăscova, o fată osoasă cu gene albe, care reușise să se strecoare cumva în tren și pe care Tiagunova Gunova o numea Parvenita, botoasa, atribuindu-i o mulțime de alte porecle urâte. Cele două rivale erau lacuțite și aveau grijă să se evite una pe cealaltă. O Ogrăscova nu apărea niciodată în vagonul 14. Și era într-adevăr un mister cum de reușea să se întâlnească cu obiectul pasiunii sale. Dar poate că se mulțumea doar să-l privească din depărtare, în momentele când toată lumea ieșea afară ca să ajute la încărcatul locomotivei cu combustibil. 11. Povestea lui Vasia era total diferită. Tată lui fusese ucis în timpul războiului și mai că a îltimisese la un unchi caucenic. Unchiul lui avea un magazin de fierărie în piața Apraskin. Într-o zi din iana trecută fusese convocat la sovietul local ca să răspundă la câteva întrebări. Greșise ușa și intrase în biroul oficiului forțelor de muncă. Camera era plină de pușcăriași. O clipă mai târziu intrară niște soldați, îi înconjurară și îi duseră la cazarma Semionosc în timpul nopții și la gara dimineața. Veștile cu privire la numărul mare de arestări se răspândiseră repede și familiile prizonierilor veniseră să și-a rămas bun. Printre aceștia era și Vasia și mătușa lui. Unchiul îl rugă pe Paznic, același Voroniuc, care era acum în vagonul 14, să-l lase să iasă să-și ia rămas bun de la soție. Paznicul refuzase dacă nu îi se dă în schimb un ostatic. Unchiul și mătușa lui îi oferiseră pe Vasia. Vasia fusese luat înăuntru și unchiul fusese lăsat să iasă afară. A fost pentru ultima oară când și-a mai văzut unchiul și mătușa. Când se descoperi trucul, Vasia, care nu bănuise nimic, izbucni în lacrimi, se aruncă la picioarele lui Voroniuc, îi sărută mâinile și îl rugă să-i dea drumul, dar fără folos. Nu că Voroniuc ar fi fost un om rău la inimă, dar disciplina era foarte strictă în acele timpuri tulburi. Răspundea de numărul celor aflați în paza sa cu viața și numărul era verificat la fiecare apel. Așa ajunsese Vasia în grupul condamnaților la muncă silnică. Cooperativistul Costoet, care fusese respectat de toți temnicerii, atât sub regimul țarist, cât și sub noul regim, și reușise să fie întotdeauna în relații bune cu ei, atrăsese de mai multe ori atenția șefului convoiului asupra situației mai mult decât intolerabile a lui Vasia. Șeful convoiului fu de acord că era o eroare îngrozitoare, dar spuse că existau anumite dificultăți formale. Asper că nu se putea face nimic până nu ajungeau la destinație. Promisese că va face tot posibilul după aceea. Vasia era un băiat atrăgător, cu trăsături regulate, semăna cu un paj legal sau cu îngerii din tablouri. Era surprinzător de inocent și pur. Îndelernicirea lui preferată era să stea jos pe podea, la picioarele oamenilor mari, să se uite în sus la ei, cu mâinile încrucișate peste genunchi, Ascultând ce vorbesc sau cum își povestesc unul altuia cele trăite. Uitându-se la mușchii feței lui, cum se silea să nu plângă sau alte ori izbucnea râs, mai mai că putea urmări conversația. Familia Jivago îl invită pe cooperativistul Costoed la masă. Acesta se așeză în colțul lor, sugând un picior de iepure cu un zgomot puternic nazal. Era foarte tare teamă de curent și își schimbă de mai multe ori poziția, până găsi una care îi convenea. Așa e mai bine, zise el. Termină în bucătura, își subse și își linse degetele, le șterse de batistă, mulțumii gazdelor și zise Fereastra dumneavoastră nu se închide bine, a trebuit să fie echituită. Dar ca să ne întoarcem la discuția noastră, sigur că friptura de iepure este un lucru excelent, dar de aici să tragem concluzia că țăranii prosperă ar fi cam grăbit, ca să nu spun mai mult, dacă mi este permis să mă exprim așa. Lăsați, a zis Iuri, uitați-vă la toate gările unde ne oprim. Copacii și gardurile sunt încă în picioare, n-au fost făcute surcele pentru foc, și piețele, și femeile. Gândiți-vă ce minunat! Cel puțin undeva, viața merge înainte și oamenii se bucură de ea. Nu este distrus chiar totul. Nu este oare aceasta o justificare pentru tot ce se întâmplă? Ar putea fi dacă ar fi așa, dar pur și simplu nu este. Cum puteți crede că este așa? Ar trebui să vedeți ce se întâmplă în interior, la 50, 100 de verse de calea ferată. Țăranii se revoltă, sunt răscoale după răscoale. Veți spune că luptă și împotriva albilor și a roșilor, fără deosebire. Împotriva oricui este la putere, pentru că nu știu ce vor. Vă rog să-mi permiteți o precizare. Țăranul știe foarte bine ce vrea, mai bine decât mine și decât dumneavoastră. Dar vrea cu totul altceva decât noi. Când a venit Revoluția și l-a trezit, el a hotărât că aceasta era împlinirea visurilor lui. Visul lui străvechi de a trăi în mod anarhic pe pământul lui, din munca mâinilor lui, într-o stare de independență completă și fără a datora nimănui nimic. În loc de aceasta, a descoperit că a schimbat vechea oprimare a statului țarist cu jugul nou, mult mai dur, al superstatului revoluționar. Și vă mai mirați că satele nu au liniște și nu se pot potoli. Și dumneavoastră spuneți că sunt fericiți Nu, sunt o mulțime de lucruri pe care nu le cunoașteți, dragul meu domn Și mi-e teamă că după cât se pare nici n-ați vrut să le cunoașteți Oh, foarte bine, îndrăznesc să spun că nu De ce, pentru numele lui Dumnezeu, trebuie să cunosc eu totul și să-mi fac sânge rău pentru toate lucrurile Istoria nu s-a consultat cu mine, trebuie să mă împac cu orice se întâmplă Așa că de ce să nu ignor faptele? Îmi spuneți că nu este realist, dar unde e realitatea în Rusia în ziua de azi? Convingerea mea este că a fost alungată din existența noastră. Este adevărat că îmi place să cred că țăranii o duc mai bine și satele prosperă. Dacă nu pot să cred nici măcar asta, atunci ce mă fac? În cine să mai cred? Din ce să mai trăiesc? Trebuie să trăiesc mai departe, am familie. Făcând un gest deznădăjduit și îl lăsă pe socrul său să continue discuția. Se dădu la o parte și își ții capul peste imaginea apriciului ca să vadă ce se întâmplă jos. Casierul Prituliev și prietena lui Pelagia erau adânciți într-o discuție cu Vasia și Voroniuc, pasnicul. Curând, trenul urma să se apropie de ținutul lui Vasia și al lui Prituliev și Prituliev își amintea cum se ajunge în satul lui. Vorbeau de gară și de drumul pe care pornești. După cum mergi călare sau pe jos... Și la auzul numelor familiare fermecate ale satelor cunoscute, Vasia le repeta într cu ochii strălucind ca și când ar fi rostit o vraje. Te dai jos la badul sec?" zise el emoționat. Și apoi treci prin Buiskoie? Exact, mergi pe drumul spre Buiscoe." Asta spun și eu. Buiscoe, Buiscoe, satul Buiscoe." Sigur că îl cunosc. Iarăspund ea de unde pornești spre noi. O iei la dreapta și încă o dată la dreapta." ca să ajungi la noi, la Veretenichii. Și drumul dumneavoastră trebuie să fie la stânga, nu-i așa? Mai departe de râu. Știți râul Pelga? Da, sigur că da. E râul nostru. Mergi de-a lungul râului, tot mai departe și mai departe, apoi în sus, pe malul din dreapta, înalt, deasupra aceluiași râu, Pelga. Și acolo e satul nostru, Veretenichii. Abrupt! Te ia amețea la zău așa. Jos este o carieră de piatră pentru piatră de hotar Acolo stă mama în veretenichii Și cele două surori ale mele Sora Alia și sora Aria Mama seamănă puțin cu dumneata mătușă pe la Este tânără și frumoasă Unchiule Voroniuc, te rog, unchiule Voroniuc Pentru numele lui Dumnezeu Te implor pentru Dumnezeu, unchiule Voroniuc E, eh, ce e, unchiule, unchiule? Știu că doar noi fim mătușa ta Ce vrei să fac? Crezi că sunt nebun? Dacă te lasă să pleci, s-a zis cu mine, amin, mă pun la primul zid. Pe la tia, Gunova se așeză, privind gânditoare dincolo de fereastră și îl mângâie pe Vasia pe părul lui Roșcat. Din când în când se a spre el și îi zâmbea, de parcă ar fi vrut să-i spună, nu fi prost. Despre asta nu se vorbește cu Voroniuc, așa de față cu toată lumea. Nu te necăji, ai răbdare, o să fie bine. 13. Când lăseară în urma lor Rusia Centrală, înaintând spre Est, începură să se petreacă tot felul de lucruri curioase. Mergeau printr-un ținut cuprins de frământări, prin gubernii unde erau la putere bande înarmate și prin sate unde de curând fusese ră înnăbușite răscoalele. Trenul se oprea într-un câmp și o patrulă de securitate venea să inspecteze documentele și bagajele călătorilor. Tot așa se opriră într-o noapte, dar nu veni nimeni să inspecteze și nu fu trezit nimeni din somn. Yuri se întreba dacă nu a fi fost vreun accident și ieși să vadă. Era întuneric. Se părea că, fără niciun motiv, trenul se oprise în mijlocul unei obișnuite căi ferate, cu șiruri de brazi, de-o parte și de alta. Alți pasageri, care coborâsără și acum tropăiau pe loc în zăpadă, îi spuseră lui Yuri că nu fusese niciun accident, dar că mecanicul refuza să mai meargă, pentru că această porțiune de drum era periculoasă și calea trebuia examinată mai întâi de drezină. Un grup de purtători de cuvânt, din rândul pasagerilor, se duseseră să discute cu el și să ungă și roțile, dacă era necesar. Participau și marinarii, astfel că, fără îndoială, aveau să reușească. Zăpada netedă din fața trenului era străluminată din când în când, ca de unui foc de tabără de flăcările de la cazanul locomotivei. O limbă de foc se înălță dintr-o dată și dezvălui o parte din câmpul troienit de zăpadă și mai multe siluete negre alergând pe lângă locomotivă. Prima dintre ele, probabil mecanicul, ajunse la capătul brâului de lemn de pe locomotivă, sări peste tampane și dispăru de parcă l-ar fi înghițit pământul. Marinarii care îl fugăreau făcură exact același lucru. Săriră peste tampane și dispărură. Toate aceste evenimente treziră curiozitatea pasagerilor, inclusiv a lui Yuri, și se duseră să vadă ce se întâmplă. În fața tampoanelor, chiar pe linie, fură întâmpinați de o scenă uluitoare. Numai partea de sus a corpului mecanicului se mai vedea din zăpada în care se afundase. Urmăritorii lui stăteau un semicerc în jurul lui, ca niște vânători în jurul prăzii. Și, ca și el, erau îngropați în zăpadă până la brâu. Mulțumesc, tovarăși, ce mai albatroș ai furtunii îmi sunteți, striga mecanicul a ei. Frumoasă priveliște, niște marinari în toată firea fugărind cu arma în mână un tovarăș muncitor. Și totul numai pentru că am spus că trenul trebuie să se oprească. Fiți martori, tovarăși pasageri, vedeți și dumneavoastră ce fel de loc este acesta. Oricine poate hoinări pe aici ca să deșurubeze buloanele în voie. Să vă ia dracutii nenorociți, cu mamele și cu bunicile voastre. Pentru voi am făcut asta, ca să nu pățiți voi nimic, și asta mi-e răsplata pentru toată truda mea. Hai, dați-i drumul, împușcați-mă, uitați-mă. Fiți martori, tovarăși pasageri, nu fug!" Câteva voci răstite se făcură auzite din grup. Liniștește-te, bătrâne! N-au de gând să facă una ca asta. Nu să-i lăsăm. Vor numai să te sperie. Alții încercară să-l încurajeze." Foarte bine, Gavrilca, apără-te! Arată-le tulor ce poți! Primul marinar care reușit să iasă din zăpadă era un uriaș roșcat cu un cap atât de mare încât fața părea plată. se întoarse spre pasageri și vorbi cu o voce profundă, calmă, liniștită, cu accent ucrainian. Sângele lui rece contrasta izbitor cu scena petrecută. Scuzați-vă, rog, ce cu balamul ăsta? Aveți grijă să nu răciți pe frigul ăsta, cetățeni! Suflă vântul! De ce nu mergeți înapoi la locurile dumneavoastră să stați la căldură? Mulțimea se dispersă treptat. Uriașul se îndreptă spre mecanic, care era tot agitat și spuse. Ne-am săturat de istericalele dumitale tovarășe mecanic. Ești din zăpadă. Dă-i cărbun înainte și bagă bine de seamă ce faci. 14. În ziua următoare, târându-se cu o viteză de melc, de teamă de a nu deraia de perinile pe care vântul le troenise în zăpadă și nimeni nu le curățase, trenul trecut pe lângă resturile unei clădiri devastate de foc. Doar atât mai rămăsese din gara Dolnei Chelmes. Numele abia de se mai distingea pe frontonul în negrit. În spatele ei se întindea un sat părăsit, acoperit de zăpadă, și acesta fusese distrus de foc. Casa din capătul satului era carbonizată cea de lângă ea încovoiată acolo unde bânele din colzuri se prăbușiseră în interior. Sânii rupte, garduri distruse, fiale ruginite și resturi de mobilă erau împrăștiate peste tot pe uliță. Zăpada era murdară de funingine și petice negre de pământ se vedeau printre băltoacele înghețate, din care ieșau butuciar și pe jumătate, acolo unde oamenii se chinuiseră să arunce apă peste flăcări. Locul nu era în realitate chiar atât de pustiu cum părea. Mai rămăseseră câțiva oameni. Șeful de stație ieși dintre ruine și conductorul sării din tren, adresându-i cuvinte de compătimire. Bănuiesc că satul a luat foc și gara a ars odată cu el. Bună ziua tuturor și fiți bine veniți." Da, a fost și pârjol, bineînțeles, dar nu-i lucrul cel mai rău." Nu înțeleg. Mai bine nici să nu încerci să înțelegi." Doamne, vrei să spui că v-a atacat Strelnikov?" Ba da. De ce? Ce-ați făcut?" Noi n-am făcut nimic, vecinii noștri, dar ne-au pedepsit și pe noi ca să ținem minte. Vedeți satul acela de acolo. Este Dolnăi Chelmes, din districtul ust Nemdinsk, Nenorocirea din cauza lor s-a bătut pe capul nostru. Și ce nelegiuiri au comis? Păi cam aproape toate cele șapte păcate. Au desfințat comitetul țăranilor săraci. Asta e una. Au refuzat să furnizeze cai pentru armata roșie. Asta e a doua și doar sunt cu toții, înțelegeți, călăreți. S-au opus decretului de mobilizare. Cu asta fac trei. Da, înțeleg, înțeleg foarte bine. Așa că au fost pisați cu proiectile. Firește. Dintr-un tren blindat? Bineînțeles. Foarte trist. Oricum, nu e treaba noastră. Oricum, cu asta totul s-a terminat. Dar nici pentru voi n-am niște vești prea bune. O să trebuiască să rămâneți aici câteva zile." Glumești. Am trupe de dus pe front." Nu glumești deloc." A viscolit de-a până aproape o săptămână. Linia e toată troenită și nu are cine să o curețe." Jumătate din sat a fugit. Am să-i pun pe ceilalți la treabă, dar nu ajunge." ar să fie al naibii de treabă, ce dracu să fac?" O să curățăm la timp." Cât de groasă e zăpada?" Nu prea groasă, depinde. Partea, partea cea mai ră e la mijloc." Este un drum prin pădure cam de vreo două mile, acolo cu siguranță poți să avem de furcă. Mai departe pădurea a ferit linia de ce a fost mai rău, iar aici când deschis, așa că vântul a spulberat o parte din zăpadă. Drace ce încurcătură, am să pun pasagerii la treabă. La asta m-am gândit și eu. Nu ne putem atinge de marinari, dar e un grup mare de deținuți și mai sunt și pasagerii liberi. Cam vreo șapte cu toții. Mai mult decât destui. Începem imediat de cum facem rost de lopeți. Cam ducem lipsă de lopeți, așa că am trimis într-un sat din apropiere după ele. Trebuie să apară din clipă în clipă. Dumnezeule, ce ghinion, crezi că o să ne descurcăm? Sigur că da. Se spune că și orașele se dau bătute în fața superiorității numerice. Și asta nu-i decât o linie ferată la urma urmelor. Nu-ți face griji. 15 Munca de dezăpezire a linii a durat trei zile și toată familia Jivago, inclusiv Niușa, a luat parte la ea. Au fost cele mai plăcute zile din toată călătoria. Ținutul avea o înfățișare tainică, întunecată. Dăinuia în aer ceva care amintea de răscoala lui Pugaciov, așa cum o văzuse Pușkin și de Asia Sălbatică din tablourile lui Aksakov. Ruinele nu făceau decât să-i aerul misterios. La fel ca și rezerva bănuitoare a țăranilor ce nu pribegiseră și care erau înspăimântați de turnători și îi evitau pe pasageri. Nici chiar între ei nu vorbeau prea mult. Lucrătorii fuseseră împărțiți în echipe, deținuții separat de civili. Întregul loc fu înconjurat de trupe. Porțiunea de cale ferată care trebuia curățată fu împărțită în secțiuni. Fiecare echipă primi o secțiune și toți fură trimiși la treabă și începură să lucreze în același timp. Dealuri de zăpadă ascundeau o echipă de cealaltă și rămaseră așa neatinse, până la sfârșit. Cei care lucrau își petreceau toată ziua în aer liber, întoarcându-se la tren doar la culcare. Era frumos și ger, lucrau în schimburi scurte pentru că nu se găseau destule lopeți. O adevărată plăcere! Secțiunea unde lucra Iurii avea o priveliște frumoasă. Spre est, Câmpul cobora mult într-o vale, apoi continua cu dealuri vălurite până se pierdea în zare. Pe vârful unui deal străjuia o casă singuratică, bătută de vânt din toate părțile. Era înconjurată de o grădină, care probabil că o mai apăra de vânturi vara, dar dantelăria înghețată a crângilor copacilor nu-i putea oferi niciun fel de protecție acum. Zăpada îndulcea și rotunjea toate contururile. Nu nu putea ascunde cu totul albia unui pârâu care în primăvară avea să se năpustească spre viaductul de sub de cale ferată, dar care acum era înfofolit în zăpadă, ca un bebeluș în pătuțul său cu capul sub plapumă. Iuri se întreba dacă în casa aceea de pe deal o fi locui cineva, sau stătea goală, gata să se ruineze, repartizată vreunui comitet local. Oare ce se întâmplase cu oamenii care locuiseră odinioară acolo? Fugiseră în străinătate, pieriseră de mâna țăranilor sau poate că fusese să de oameni și li se permisese să rămână în regiune ca specialiști tehnicieni. Și dacă ar fi rămas, oare strâlnicov le-ar fi cruțat viața sau ar fi împărtășit soarta cheaburilor. Casa aceea stârnea curiozitatea, dar își păstră mai departe nedorita ei tăcere. Întrebările nu erau binevenite în acele zile și nimeni nu răspunse vreodată la ele. Doar soarele strălucea pe albul orbitor și Iurii tăia felii după felii din zăpadă, provocând alunecarea păturilor de nea ce stârneau cascade de diamante. Își aminti de copilărie, se vedea în curtea casei lor, pe cap cu o căciulă împletită și strâns într-un cojoc de oaie încheiat cu capse și cu sute în buclată, cum tăia cuburi și piramide în zăpadă și făcea prăjituri cu frișcă și săpa fortărețe și orașe. Viața avea un gust admirabil în acele zile atât de îndepărtate, totul era sărbătoare pentru ochi și pentru stomac. Dar și acum, în cele trei zile de lucru în aer liber, lucrătorii avură senzația plăcută a stomacului plin. Și nu e de mirare. Seara li se dădeau bucăți mari de pâine proaspătă, nimeni nu știa de unde venea și din ordinul cui venea. A o coajă crocantă, gustoasă, lucioasă deasupra, răpată pe margine și cu bucățele mici de cărbune prins de desubt. 16. Aproape că se îndrăgostise de gara aia distrusă, ca de un refugiu pe munte după o zi de ascensiune, păstrară în memorie forma ei așezarea a distrugerii. În fiecare seară se întorceau la ea atunci când, din loialitate față de vechile obiceiuri, soarele apunea, așa cum făcuse întotdeauna, în spatele mesteacănului din fața ferestrei telegrafistului. O parte din peretele exterior se prăbușise înăuntru și zăcea în cameră, dar fereastra era la locul ei și colțul opus rămâsese neatins, cu tapetul lui de culoare a cafelei, cu soba de teracotă cu o gaură rotundă și un capac de aramă și lista inventarului mobilei din birou într-o ramă neagră. Exact la fel ca și înainte de dezastru, soarele care apunea luneca peste plăcile de teracotă, împrumuta o lucire cafenie, caldă tapetului și atârna într-un cui umbra mesteacănului cănului ca de femeie. Sala de așteptare din spatele cădirii fusese distrusă, dar pe ușa sa încuiată se mai putea vedea un anunț. Prins acolo în primele zile ale revoluții din februarie, sau nu mult după aceea. Anunțul glăsuia? Pasagerii care au nevoie de medicamente și pansamente sunt rugați să nu se neliniștească pentru moment. Din motive lesne de înțeles, vă aduc la cunoștință că am închis. Semnat asistent medical, gubernia, ust, nemdinsc. Când în cele din urmă munții de zăpadă dintre secțiuni furădați la o parte, linia se vedea cum zboară în depărtare, dreaptă și netedă ca o săgeată. Dealuri de zăpadă se înălțau albe de o parte și de alta linii ferate pe fundalul negru al pădurii. Grupuri de oameni cu lopeți în mână erau presărați pe toată întinderea liniei. Văzându-se cu toții la un loc pentru prima dată, fură uimiți cât de mulți erau. 17. Deși se făcuse târziu și în curând avea să cadă întunericul, trenul urma să plece în câteva ore. Iuri și Tonia se duseră la capătul trenului să se desfete încă o dată cu priveliștea linii curățate. Dar nu mai era nimeni acolo. Privirea în depărtare. Schimbară câteva cuvinte și se întoarseră. Întrun spre vagonul lor, auziră vocile a două femei, care se certau violent și le recunoscură pe Ogrăcova și tia Gunova. Se deplasau în aceeași direcție cu ei, dar de partea cealaltă a trenului, ascunse de șirul nesfârșit de vagoane.